Ебі Ваксман. Книжкове життя Ніни Гіл. Розділ 7, в якому Ніна зустрічається зі своїм братом. Як завжди трапляється, Ліс зацікавилася на деталях. Типу, зашлюбна дитина, яка поставить з ніг на голову все, що вони знали про своє життя. Схоже на те, кинула Ніна, я не навмисне. Звісно, не навмисне, але не часто людям доводиться стати Дж Джоном Сноу. Це означає, що я нічого не знають. Гадаю, так було завжди. Те, що ти типу, позашлюбна дитина, ні на що не впливає, вона всміхнулася. Але, можливо, тепер ти успадкуєш мільйон доларів, і ми зможемо заплатити Мефістофелю. Вона вказала пальцем на Ніну. Ти могла б бути як маленький лорд Фаунтлерой, герой у книжках завжди дістають величезний спадок. Це не завжди закінчується добром. Згадай лише Чарлі Кейна в громадянині Кейні або Ізабель Арчер у жіночому портреті. Ліс похитала головою: Ти забуваєш про найвеличнішу родину спадкоємців серіалу «Селюки» з Беверлі Хілз. Життя Елі Мей... Клемпет – сповнений щастя. У неї було і щастя, і картаті сорочки. Вона оглянула Ніну з ніг до голови і додала, ти б могла стати, як вона. «Ми справді в винні містеру має доларів?» – спитала Ніна. Вона сподівалася, що це не так, бо любила свою роботу в книгарні, любила все, що стосується цієї крамниці. Ліс похитала головою. «Ні, просто мені так здається». Було ще зовсім рано. Крамницю вони відчинили, але єдиним покупцем, який до них завітав, був хлопець із якихось відхиленнями в розвитку, що жив неподалік. Його звали Джим. Його усмішка була найчарівніша. Він проводив багато часу у природознавчому відділі в пошуках картинок з тваринами. Усі на бульварі знали його, дбали про нього, віталися з ним. Як Ніні було відомо, він вважав себе принцем, який завітав у своє володіння подивитися на життя селян. Двері крамниці були відчинені і до них зайшла Полі. Ліс повернулася до неї і несхвально поглянув. поглянула. Добрий день, Полі. Полі усміхнулася. Ліс, зараз пів на десят. У крамниці нікого немає, окрім тебе та Джима. А Джим у нас буває так часто, що якби тут опинились натов покупців, чого ніколи насправді не буває, то він мене міг би підмінити. Ліс цокнула язиком, але дозволила зніяковіти Полі підійти і обіняти її. Потім дівчина пішла, приховуючи усмішку. Полі була ще однією неодруженою дівчиною з-поміж тих, хто працювали в крамниці – у лицаря. Хоча ця характеристика не так достовірно описує її як Ніну. Полі була акторкою. Вона працювала в книгарні, щоб далі плекати свої пристрасті до кіно – як знімаючись у фільмах, так і переглядаючи їх. Вона приїхала до Лос-Анджелеса, коли їй було 19 років. Олігарна дівчина, сповнена великих сподівань, з неперевершеним харизмою та величезним талантом. Витратила 9 років, щоб бодай якось пробитися в кіноіндустрію. Якби вона так і не потрапила в фільм, Мабуть, склала б крила і була задоволена бодай тим, що намагалася пробитися в кіно Але Полі інколи вибирала споміж кількох тисяч інших дівчат і давали роль в рекламі або серіалі Вона завжди ходила на кастинги і отримала дзвінки, що вона у списку Це означало її, що її внесли до короткого списку претендентів для якогось проєкту Тому вона мала звільнити свій розклад від будь-яких справ на кілька днів, доки не виберуть одну дівчину із списку Такі випадкові успіхи проби роблять людини Людей залежними. Прорив завжди був неминучий, завжди мало щось статися. У тьмяному проміжку між спалахами надії ви творите своє життя Полі працювала в книгарні трохи більше року і вони з Ніною стали друзями Попри те, що ця дівчина ніколи не читала книжок і мала уявлення лише про деякі з них завдяки кіноадаптації Наприклад, вона навіть не знала, що в Гаррі Поттері існує Полтергейз Пінс або що Людо Гебман Це не бренд чи моданів, тому що ці персонажі не потрапили до фільму Як любителька драм, Полі була зачарована раптовою сімейною пригодою Ніни. «Боже мій, ти маєш написаний сценарій», засміялася вона. «Хоча, мабуть, ніхто не схоче ділити екранний час із такою великою кількістю людей. Ти маєш урізати акторський склад». «Так, річ саме в тому, що їх аж так багато», сказала Ніна, сухо. «Цю багатьку». «Їх дуже багато», кинула Полі. «Так і є. Я зустрічалася лише з одним, і він був неймовірний», вона розповідала про Пітера. «Щастить», сказала Полі. «Мені треба позичити гей Її очі затьмарилися. Він допомагав мені з покупками на випускний. Наразі в неї в голові спалахнула інша думка. А є серед цих родичів самотній гарний чоловік? Не маю уявлення. Треба попросити Пітера пошукати в схемі. Існує якась схема? Заламінована, кивнула Ніна. А ти, хоча б, гумала свого батька? Вона не дочекалася відповіді, дістала телефон і взялася до роботи. Ніна звикла до такого. Тому далі розпаковувала книжки, які прибули до краниці вранці. Не було ніякого сенсу розповідати Полі про те, що вона вже шукала його онлайн. Утім, ця дівчина була черівницею, коли йшлося про пошук людей у мережі. Її терпіння було винагороджене. Ось, сказала Полі, з виразом обличчя персонажа в кіно, який нарешті склав шматок того, що відбувається докупи. Після того, як його нездатність зробити це, призвела або до комічного непорозуміння, або до смертельної загрози. Вільям Рейнольдс, твій батько, був справжнім засідником світських тусівок. Тому був одружений тричі кинула Ніна. До того ж, іще й... Нелічена кількість можливих подружок. Ніна розвела руками, у кожній було по книжці. Не доведено, але така підозра є. З доказом, що сидить на підлозі перед тобою. Полі показала Ніні екран свого телефона. До речі, ось його остання дружина, Удова. Вона задумалася, якщо ти колись була заміжна за чоловіком, і той чоловік помирає, Тебе слід вважати екс-удоволь. Не думаю, сказала Ніна, розглядаючи світлину на телефоні Полі. Як її звали? Не можу прочитати з такої відстані. Я знаю, що мала запам'ятати її ім'я і схеми. Еліза, сказала Полі. Вона прочитала: Вільям та Еліза Рейнут відвідують бла-бла-бла. Ліза була гарною жінкою, а не якоюсь молодою фіфою, як її уявляла собі Ніна. Чому вона взагалі уявляла її фіфою? Ніна докоряла собі за це. Ну от, справді невже фемінізм тебе нічого не навчив? Чому молода жінка не може закохатися в старшого чоловіка і не думати про його багатство та успіхи? Не розумію, чому ти не дуже цікавишся батьком, дивувалася Полі. Саме для цього винайдено інтернет. Щоб нарити інформацію про батька? Так, Ніна глибоко зіткнула. Я шукала його в інтернеті, але там небагато інформації. Він був серійним зрадником і покидав своїх дітей. Що мені ще треба знати? Полі висловила припущення. Може, він був майстром спорту з лиж, а ти навіть ніколи не ставала на ті лижі. А могла б стати олімпійською чемпіонкою, бо це закладено в твоїх генах. Полі була чарівною, але ч або розвивала вона далі свою теорію, що якби він мав якесь спадкове захворювання. Я думала про це, але через чоловічі облесення не переймаюся. А як щодо гемофілії? По-перше, жінки є лиш носіями гемофілії, яка небезпечна для чоловіків, тож зі мною все буде гаразд. Подумай про своїх дітей, і якби захворювання було серйозне, то я б його вже помітила. А тут ти помиляєшся. Я переконана, що ти повинна поговорити з усіма, щоб знати, із чим маєш справу. Ти просто з'їхала з, з гвозду. Можливо, але це не значить, що я помиляюся. Полі звела до гори підборіддя. Напевно, доля частіше бавилася з Полі, ніж можна було подумати. Бо того ж таки дня після обіду вони з Ніною побачили, як до книгарні заходить неймовірно гарний чоловік і прямує до них. Обидві звернулися, і тоді чоловік звернувся до Ніни. Ви, мабуть, є Ніна Гілл? Полі аж скрикнула, а Ніна не підвела її. «Так, це я, а це моя подруга Полі Каліган». Він подивився на Полі та слід віддати належне. На півсекунди затримала на ній погляд, але потім знову звернувся до Ніни. «Я ваш брат Арчі Рейнольдс. Наш батько переспав з вашою матірю, коли моя мама була вагітна мною». «Можливо, хтось десь і написав лучну пораду про те...» Як відповідати на такі заяви? Але ні-ні, вони ніколи не траплялися на очі прочитаних книжках. Тож вона простягнула йому руку і сказала, приємно познайомитися, а тоді кивнула в пильку. Ти добре відміняєш займенники. І відразу пошкодувала про це. Трохи зніяковівши, Ніна додала. Перепрошую за ту ситуацію зі зрадою, але ви ж розумієте, мене тоді ще не існувало. Я розумію, кивнув він. Ви, певно, з'явилися на світ за кілька днів або трохи пізніше. Ви Здивався Арчі. Ну, просто, скорчила міну полі. ви говорите про зачаття, а я подумала, що, можливо, ви в цьому експерт чи щось таке. Адже, розумієте, ми щойно познайомились, а зазвичай чоловіки запрошують жінок на побачення, перш ніж затівати балачку про зачаття дітей. На мить запала мовчанка. У Ніниній у враз виникла анімація з мультфільму «Школа року» про те, як сперма поєднується з яйцеклітиною, тому вона не знала, що сказати. Але її брат розсміявся, навіть почервонів. Волосся в нього було, як у Ніни, темно-руде, і так само, як вона, він легко червонів. Ваша правда, я повівся дуже грубо. Арчеру розвернувся, ніби нараз зрозумів, що вони перебувають в громадському місті. Та на щастя для нього в краниці не було жодного покупця. Я просто щойно дізнався, де ви працюєте, і він замовк. Перепрошую, я не повинен б приходити без попередження. Я мала б учнити так само, зізналася Ніна. Але не вчинили, сказав він. Може, якось сходимо на каву? Тут, де не взялася Ліс, не інакше вона могла б бути сестрою МакГонагелл. Джудся, Ніна, сказала вона, ми тут упораємося і без тебе. Хай як це буде складно. Ніна поглянула на неї, скривила міну і потягнулася під прилавок за сумочку з телефоном і гаманцем. Арчі з Ніною зайшли до бельгійського кафе через дорогу під книгарні. Ванеса хитро усміхнулася їй і поклала на стіл меню. Ніна розвіяла темний Ванесу, це мій єдинокровний брат Арт. Вона оббігла його поглядом своїх темних очей і на секунду кинула не знала, що в тебе є родичі місті. Настрої відповів Арчі, перш ніж сестра. Встигла щось промовити. Ніна прискіпливо поглянула на нього. Брат, який говорив за неї, було для неї незвичним явищем. Вони обидва зробили замовлення однакове, а тоді сіли, споглядали одне на одного щирою зацікавленістю. Ти схожий на мене, сказала Ніна на хвилинку. Чоловіча версія, звісно. Дякую, що уточнила, сказав він сухо. Але насправді ти схожа на мене. Адже я на кілька місяців старше, пам'ятаєш, Арчі дістав смартфон і зайшов галерею. правді, мої обоє схожі на батька і простягнув її телефон. На світлині був зображений чоловік. Судячи з усього, їхній батько, який обнімав малого Арчі за плечі та, як ведеться, вимушено усміхався Приготувалися, усміхаємось, клас Ти припиняєш усміхатися, повертаєшся до своїх важливих справ Ну, ти розумієш, що це за усмішка Вільям Мерельнос був гарний, волосся густе, такого самого кольору, як у Варчі та Ніни Але важко було прочитати, що ховалося в його погляді Можливо, було б легше зрозуміти його погляд, якби Ніна зустрічалася з ним особисто Але тепер вона вже ніколи цього не дізнається. Мені його обличчя зовсім не знайоме, сказала вона. Я ніколи не бачила його світлини, не чула його імені, навіть не знала, що мій батько американець. Уся ця історія зводить мене з розуму. Їм принесли їжу. Вона розгорнула свою сиретку, відчуваючи, як у роті набирається слина від запаху сендвіча крокмадан. розтоплений сир в будь-якій формі був предметом її захвату. І про це вона розказала братові. Чи поклав до рота лист салату і став задумливо гожувати? І мій також на мить він спитав: А можна щось дізнатися про твою маму? Іна жуючи кивнула. Вона роздивлялася свого нового брата, помічаючи інші схожі риси, вилиці, вії. Так дивно було усвідомлювати, що в неї є брат. Ніна згадала подругу, якої був старший брат, і як чудово було це для неї та її друзі. Постійний потік хлопців, що були на рік чи два старшими за них, яких вони розглядали, коли ті ходили перед ними в будинку. Дідько, було б так круто мати брата. Можливо, тоді вона втратила б цноту раніше. Арчі відпив воду із склянки. Яка вона, твоя мама? знову спитав він і на секунду замовив. А потім додав розлучниця Ніна зморщилася. Це нечемно. Вона не зламала твою сім'ю. Мама припинила стосунки з твоїм братом, що не дізналася, що він одружний. Справедливо. Тоді я забираю свої слова назад. А про те, яка вона? Ніна задумалась. Мама класна, вона відома фотографія. Ти можеш пошукати інформацію про неї в мережі. Кенді з гіл. Так я зазвичай дізнаюся, де вона та що робить. Вона австралійка і подорожує світом. Через це я ніколи не знала, звідки саме мій тато. Вона ніколи не згадувала про батька, окрім того, що не. Впевнена, ким саме він був. Мені простіше було дізнатися, як багато в неї статевих партнерів, аніж бодай щось про батька, Яке здивне її рішення. Я не часто бачилася з нею в дитинстві, а зараз, бачуся ще рідше. Гадаю, вона любила мене, але була дуже захоплена своєю роботою. Ніна відкусила шматок від сендвіча та, не соромлячись, далі вела розмову з повним ротом. Мама брала мене всюди з собою, поки я ще була завбільшки з буханку хліба, але щойно мені треба було регулярно харчуватися, і я стала завеликою, щоб в ящику готельного комода. Вона зняла мені тут квартиру і наняла на роботу Луїзу. Луїзу найкращу няню в світі. Її діти вже чилися в коледжі, а чоловік гратував її, тому вона переїхала до мене в квартиру, щоб дбати про мене. Щойно я вступила до коледжу, Луїза переїхала до Джорджії, ближче до своїх онуків. Вона моя сім'я, один із членів моєї родини, а мама запрошена зірка. І тепер наш батько. Це ще один персонаж, про якого ти всі говориш. Саме так, але він ніколи не з'являється на екрана. Він году а Бо Гафман, Чарлі з Ангелі Чарлі, Норма із веселої компанії. Арч усміхнувся. Що ж, він жив з нами, коли я був маленький. Арч усміхнувся. Він багато працював, а коли був з нами, то все по-справжньому. Він умів поводитися так, щоб ти відчув, ніби для нього ти єдина людина у всьому всесвіті. Але так було тільки тоді, коли ти в нього на очах. Він був адвокатом, так? Ніна побачила це в мережі, але не була впевнена чи правильно запам'ятала. Так, адвокатом у царині шоу бізнесу, так само, як і 10 тисяч Інших людей в цьому місті. він дістав у спадок гроші, тоді заробив ще більше відвідуючи вечірки, сам їх хулаштовував, багато пиячів, розкішно жив, усе як зазвичай. Був по-справжньому розумний, а ще він яскрава особистість. Я любив його. Коли мама померла, дуже горював, а чи насупився. Але тепер я можу думати тільки про те, що в нього весь цей час була ти. Однак він зовсім про тебе не піклувався. Це через мою маму, а не через нього. Ніна замовкла. Як ти гадаєш, твоя мама знала про мене? Він розказував про мене комусь. Ну, батько розповідав саркастяну, тому й ключив тебе до заповіту. Мабуть, думав про тебе. Він був неговірким. Є велика вірогідність, що в нього в думках була і ти. Ні, не помахала Ванесій, замовила каву з льодом. Арчі замовив і собі таку каву. Ти навмисно замовляєш те саме, що і я? Ні, похитав він головою. Здається, нам подобається одне те саме. Ми неначе беремо участь у експерименті з близнюками, де спостерігають за братами, які росли окремо, але обидва одружилися на жінках, які звуть Дарла. Сподіваюся, це не одна. Та сама жінка. Ні, це б уже був великий збіг. Арчі примружися, додав: А ти була щасливою дитиною? Хороші спогади про дитинство? Більш-менш Ніна скинула бровою. Я була сором'язлива, я досить сором'язлива. Я не дуже вмію знаходити нових друзів, занадто хвилююся, знайомлюся з кимось. Правду кажучи, тобі було б добре мати сестер та братів, двоюродних та рідних і все таке. А тепер я впевнена, що я повинна взаємодіяти з, з вами, хоч мені приємно дізнатися про свою родину. Дівчина задумливо поглянула на нього. Можливо уже вже запізно мені ставати частиною вашої родини. Якщо ти одружишся, то приєднаєшся до певної сім'ї, сказав він. Це правда, Ніна замислилася. Я завжди можу уявити, що вийшла заміж, скажімо, за когось із вашої родини. Ми можемо влаштувати весілля, засміявся він. Ми насправді любимо весілля, дні народження чи будь-яке свято. Ми загалом дуже товариські. Ніна, здавалося, здригнулася. Або принаймні вона вдавалася, що вдавано здригнулася, хоча в душі здригалася по-справжньому. Вечірки це не для мене. Я інтроверт. Не переймайся, відповів. Арчі, ти завжди можеш відмовитися. Ніна повернулася до розповіді про своє дитинство. Розумієш, малою, повела вона, я часто почувалася самотньою, та водночас любила залишатися наодинці. Тому, знаєш, усе було гаразд. Я багато читала або дивилась телевізор, лежачи на килимі в вітальні. Ніна звела поля на арчі і запитала: А яким було твоє дитинство? Принесли каву з льоди, і вони інстинктивно підняли свої горнятка. Арчі відпив ковток і важко зіткнув, перш ніж почати свою розповідь. першого я був щасливий. Пам'ятаю, як гуляв з мамою і. Сусідськими дітьми, але коли мама захворіла, усе для мене стало не в радість. Я ще був доволі малим, але й недорослий, водночас ще почуватися зле через те, що нічим не можу їй допомогти. Я міг приготувати смачний чай для мами, умів масажувати їй ноги. Чоловік опустив очі на стіл. Мабуть, тоді я дбав про фізичний стан близької для мене людини більш ніж будь-коли в своєму житті. Хоча я дуже люблю свою дружину й сина. Вони знову зустрілися поглядами. Не знаю, як мене це характеризує. Вони помовчали, а потім Ніна сказала. Еліза Твоя мачуга, удова. Усі ми в купі збираємось тільки на свята. Арчі знизав плечима. Завжди за ініціативою батька, тому не знаю, як вестиметься далі. Я не дуже добре їх знаю, адже вони жили на іншому кінці міста у санта моніці гірше у Маліву. Ти кажеш, це так, ніби це на Марсі. Вони обоє окинули Лос-Анджелес, великим містом, як усім відомо, до того ж, існують такі ділянки між західною і східною його частинами, що тягнуться багато кілометрів. Щоб дістатися сходу на захід, треба проїхати під шосе 405 на Олімпійській. Комбульвар є місце, звідки шосе добре видно. Там ціла парковка, вигляді моста. На цьому відтинку іноді потрібно понад година, щоб пропустити два квартали, тому що машини, які намагаються заїхати на шосе, створюють затор. Люди на цьому від просто божеволі. Щоразу Луколи Ніна опинялася там, що траплялося нечасто. часто, поза як вона б краще напхала вуха гарячого собачого лана, ніж спробувала б дістатися з західної частини міста. Вона пригадувала картину Ендрю Вета Схід Христини. На ній на схилі пагорба зображена молода дівчина яка, докладаючись зусиль, повзе до будівлі, що височає на пагорбі. Те саме відчуття безуспішної боротьби, відчаю і вимушеного усвідомлення ситуації приймало цю частину міста. Це було чистилище або лімб. Царт сказав, це пекло, це інші люди, тільки тому, що шосе 405 ще не побудували. Коли вони одружилися, Ніна зрозуміла, що, можливо, їй доведеться звертити цю жінку, тож вона має дізнатися про неї трохи більше. Ох, давно, десь у 2000 році, мабуть. Мілі тепер 10 років вона народилася за якийсь час після весілля. Він звів догори брови. Вибач, я не дуже добре запам'ятовую дати. Мілі, наша єдинокровна сестра. Арчі засміявся. Ти звикнеш, ми називаємо всіх просто на ім'я і не переймаємося, хто ким кому є. Хіба що коли хтось запитає, а люди запитують? Трапляється. Вони запитують, чи це ваш син, а це ваш батько, і потрібно пояснювати. Ні, малий, це мій брат, а той дорослий мій племінник. Більшість людей пропускає це повз вуха, але деякі люди думають про це якусь ми і. Тоді або вимагають повного пояснення, щоб проблематично, бо розуміють, що твій батько ніколи дуже довго не перебував у шлюбі, і ситуація стає ніякою. Ніна поглянула на нього. Ти маєш на увазі, що ніякого, як і зараз. Насправді, ні йому, ні їй не було ніякого. Ситуація була подібна до зустрічі з Пітером. Ніна почувалася затишно, здавалося, ні, бо вони за Арчі, давні знайомі. Дівчина не відчувала звичного напруження, яке охоплювало її в компанії привабливого чоловіка. Арчі насупився. На жаль, у батьковому житті існувала ще те на сторінка. Він був веселий, гарний, чарівний, але він був також і нарцисом, і невдахою одночасно. Він трещо одружувався, кидав дружин і здається, не бачив нічого поганого в тому, щоб провести з кимось ніч. Він не покинув твою матір, а також Елізу, але він зрадив маму, і хто знає, що там у них було з Елізою. Сам факт того існування свідчить про те, що нас може бути більше. Арчі знизав плечима. Батько завжди здавався дуже щирим у своїй любові, але таке враження, що в нього було дві особистості. Перша та, яку ми всі бачили. А друга та, яка прокидалася, щойно він вступав запоріг дому. Принаймні, ти любив ту, яку бачив, ага, але друга зрештою перемогла. Він скинув угору руку і попросив рахунок. Увечері в квартирі Ніна сиділа, розглядала твою дошку. Вона підлянула на Пінтерес візуаліційні та організаційні практики інших людей і зрозуміла, що вже давно настав час оновити свої. Хоча б тому, що зараз вона була зовсім іншою істотою в соціальному плані. Тепер в неї була родина. Ніна стала тією, кому приміром треба було занотувати ще більше дат днів народження, або тепер би їй надходили запрошення на різні події, які вона відмовлялася відвідувати. Поміркувавши, що до всього цього дівчина зрозуміла, слід завести планер, бодать для того, щоб зрозуміти, чи буде це кращий варіант для неї, чи дасть він їй більше простору. Правду кажучи, від інтернету вона відірватися не могла. Там було близько 400 тисяч дописів про планери, що підказують, як зробити свій органайзер якимось симпатичнішим на вигляд, ефективнішим, щось таке. Ніна притулилася до стіни і замрілася. Як ця ідея взагалі виникла? По-першим, став писати записнику пунктами. Ким була ця людина, яка ніяк не могла схопити та впорядкувати своє повсякденне життя традиційним методами ведення щоденних записників, складання списків, календарів, Подумав, мовляв, гей, стривай, зробимо це інакше, і започаткуємо новий світовий тренд. Ніна уявляла собі дівчину назв Мої Брук, одну з таких собі звичайних дівчат, яких Ніна терпіти не могла, так як водночас заздріла. Ці дівчата вміли робити контуринг, правильно наносити хайлатер, бути підписані в інстаграмі на людей, які захоплюються такими вузькоспеціалізованими речами, як контур і хайлайтер. А ще в них був Бо френд, який веде канал на Ютубі про своє шалене життя з трьома тутанятами. Тами хаски і палкою організаційною дівчиною бездоганними макіяжем. Вигадана Брук уявляла себе босом, але водночас насолоджувалася дівчачими речами: як, от, подушки, свічки, близькі для тіла, популярні напої і старбаксу. Започаткувавши концерн ведення планера, Брук витратила кілька місяців, щоб удосконалити свої мистецькі вміння. Вона вивчала нові стилі каліграфії, робила чарівні світлини, викладала їх в мережі, а ще стежила, як в інтернеті люди запозичають її Врешті-решт, вона створила свої компанії, яка продавала блокноти, японські ручки, маленькі стікери та шаблони, щоб їх фоловери могли самі вести планер по своєму, але все-таки в стилі визначеному Брук. Брукко відкрила канал про стиль життя в якомусь сенсаційному стрімінговому сервісі. Брук Вийшла на пенсію в 40 років перед цим одружившись та розлучившися з хлопцем-собачником, який насправді любив тільки цуценят, і зажила розміреним життям у мирі, радості, не позбавлена мети та приємних осмислених аксесуарів. Ніна таких терпіти не могла. Давши життя уявній брук і відібравши його, Ніна вирішила полюбити те, що мала, і зосередилась на звичній дошці для записів. Який час вона сиділа перед нею, розмірковуючи над своїми цілями. Окей, мозгу не ускладнює. Вона хотіла пити менше вина та більше води. Ніна записала це, тоді знову наповнила бокал, не все одразу. Більше займатися спортом. Це легко, подумала вона. Отож у мене є багато цілей. Знайшла в мережі спортивний план від дивана до 5 км, роздрукувала і повісила на дошку. Вона вже навіть подумала про те, що купити нові кросівки для бігання. Тоді знайшла статтю про те, що ходьба так само ефективна, як і біг, і стала почуватися значно краще, перед тим, що може заощадити 100 доларів на кросівки. Ще треба їсти більше овочів, тому вона роздрукувала картинку з броколі та Прикріпила її на дошку. Чому саме брокколі є уособлення усіх овочів на різних постерах про правильне харчування? Певно, у нього хороший букін-агент або його фото висять усюди. Гігантська голова та дрібні прості. Протягом останніх двох років чорна капуста стає популярнішою, але бренд Брокколі не здає позицій. Молодець. Ніна вибрала най найкрасивішу кнопку, щоб прикріпити картинку з броколі на до, до дошки, і відчула, як це надавало їй неабиякої підтримки. Їй хотілося б зустрітися з хлопцем з вікторинників. Ніна і думала що до цього. Досі вона не усвідомлена, що це й було її справжньою метою. Отже, дошка довела, що може бути корис, і нехай скептики йдуть до дитятка. Згодом вона стала шукати хороші ресторани для першого побачення на сході Лос-Анджелеса. Та роздрукувала результати. Утім, викинула їх і роздрукувала картинку дитинки пінгвінчика. А ще додала картинку дитинчати джунгарського хом'ячка, який поміщався на долонці, коли дівчина дивилася на нього і їй хотілося пищати від щастя. А потім Ніна аж 20 хвилин зглядала світлини маленьких тваринок. Тоді передивилася відео з солдатами, що поверталися додому, а їх зустрічають їхні собаки, і заплакала. Нараз збагнула, що живиться почуттями інших людей, і стало соромно. А потім, взагалі, дошка зіпсувала її настрій. Дівчина розплакалася і пішла спати. Чому їй взагалі захотілося зустрітися з тим хлопцем? Чому вона не може дати собі раду, залишивши увечі наодинці з собою? Їй не потрібен хлопець, їй потрібна психотерапія, терапія і, можливо, Бостон Тейр або французький бульдог один потворних, але чарівних собак. Завтрашній день буде кращий або, принаймні, інакшим.